Modul 2, Aufgabe 2a, Dialog 1 Computerfachhandel Müllersberg, mein Name ist Alex Schaller. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, also wir brauchen neue Computer und da wollte ich mich mal erkundigen. Ja, gerne. An was hatten Sie denn gedacht und womit haben Sie bisher gearbeitet? Du, Silke, hier ist aber ein Fehler in dem Schreiben. Das musst du korrigieren. Und vergiss nicht, Frau Waldschmidt anzurufen. Ah ja, das mache ich, wenn ich das hier fertig habe. So, da bin ich wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Also, ich weiß auch nicht genau. Wir haben hier eine ziemlich alte Computeranlage. Das muss jetzt alles mal erneuert werden. Schön, dann würde ich oder einer meiner Kollegen gern in ihre Firma kommen. Dann sehen wir, was Sie brauchen und können Sie ausführlich über unsere Angebote bezüglich Hardware und Software, Installation, Betreuung usw. So informieren. Wann würde es denn bei Ihnen passen? Puh, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, Silke, sag mal, können die Computertypen morgen vorbeikommen? Nee, morgen haben wir wichtige Termine. Warte, übermorgen geht am besten vormittags. Also, können Sie übermorgen so um 10? Ja, kein Problem. Wenn Sie mir gerade Ihre Adresse durchgeben könnten... Ach, schauen Sie doch einfach auf unsere Webseite www.immobilien-huber.de. Da finden Sie alle Infos. Okay. Ich gebe Ihnen dann aber noch meine Handynummer, falls bei Ihnen etwas dazwischenkommt. Haben Sie etwas zu schreiben? Moment mal. So, jetzt. 0178 90 42 41... 24, 34. Und mein Name nochmal, Alex Schaller. Dann bis übermorgen. Auf Wiederhören. Moment, wie war denn Ihr Name? Aufgelegt.